Yuslih lakum a'ma lakum wa yagfir lakum thunobakum wa min yut'i lakur rasulahum faqad faz fauza n'azimah amma ba'd fainna asdaqa alhadithi kitabu Allah wa khaira alhadi hedi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharra alamur muhdathatuha wa kulla muhdathat bidaha wa kulla bidaha dalalaha wa kulla dalalata fin nare Dandarur, bismita'a Në vazhdimësin e temëve tonë për të uhidin Ne doflasim sot për një për e cilësive të Allah subhanu wa ta'ala Që ne ta njohim zotin ton të cilin ne e adhurojma të Dhe për këtë gjë a i në ka kryuar A i në ka kryuar që ne ta njohim atë Dhe ta adhurojma të me të njohje Dhe njohje e cilësive të Allah subhanu wa ta'ala është një për një hurive më të dobishme për zemër një riu dhe për imanin e ti. Njohi Allah më dhëruar dhe të cësive ti hapë një riu një port, lidhje e ndëmjeti dhe Allah subhanu wa ta'ala. <të> Gjithashtu i hapë ati portën e shpresës të këmëshirë Allah subhanu wa ta'ala dhe e bënë të për njërëzë të veçan të Allah më dhëruar, kura i të njohi Allah subhanu wa ta'ala. Një për të cilësive të Allahut dhe ato janë të shumëta, është cilësia më shirës. Kjo është një për të cilësive më më dhështore dhe më dhjera të zotit ton, subhanu wa ta'ala. Allahu i madhëruar, ka disa emërë të cilët e përshim të në të cilësie. Për e tyre, emërë më të njohër janë Arrahman, Arrahim. Arrahman dhe Arrahim të dykto emërë, Përfshin, cilsin, ka në vetë vetë të cilsin e mëshirës Të cira të regojnë që Allah i madhuruar ka cilsin e mëshirës Edhe mëshirë ati është gjithë përfshirëse Ajo ka përfshirë në shdoj gja Allah i madhuruar të në Kur'an O rahmeti u wasiat kulleshej O rahmeti u wasiat kulleshej Gjithashtu të dhe Allah subhanu wa ta'ala Fejnë këtë dhe buke, fë kur rëbë buke më dhu rahmeti wasiha. Nëse ata të përgjën shtrejnë, a të herë thua ju që zotë juaj është me mëshirë të gjerë. Nëse të përgjën shtrejnë, fër zotë juaj është me mëshirë të gjerë. Po ta menditonë shtë ajet ke për të vërre një lojë të shëftësie në, në, në fjallet e ti. Fër të fejnë këtë dhe buke, nëse ata të përgjën shtrejnë, Me i do në dënimin Allah, s'fëhanu e ta'ala, nësa i nuk përndohat dhe vdesën të legjëndje. Mi më po qësë, Allah më dhurë, du t'i thosht e direkt profetit ti, nësa ta të përgjën shtojnë, Allah të të dënoj, mund e që një person i cili, më dhëne lezumë, ta e dhe më ndoj që Allah të dëndëshkuës dhe Allah nuk kamë shirë. Pa në dhe Allah më dhurë, e filoj këta e në të dhe formë dhe nëse të përgjën shtojnë, thua ju, që Zotë i juaj është i gjerë në mëshirën e ti, u ala ju rëtë dubesu anë në kovën më gjërimi, edhe në dëshkimit ti nuk, nuk thejet në brapsh prej pobëllit kriminent. Sikur dëshiron të thot njerëzve, mos me ndonit së Allah nuk ishi mëshirë shumë dhe të se i dënu të njerëz, por të adini se me gjithë mëshirën e gjerë që ka Allah më dhuar, këta nuk e meritojnë të ta. Për të të arsue, Allah në dëshko këta njerëz. Mëshira e Allahut Subhanuhu Taala është dy lloje. Mëshira e tij e përgjithshme dhe mëshira e tij e veçantë. Mëshira e tij e përgjithshme është mëshira e cilën ka përfshirë të gjitha krijesat. Më anë të kësaj mëshire, krijesat jetojnë, ushqehen, u ka dhënë Allahu me më këtë mëshirë shëndetin, mirësitë e dunjas dhe çdo gjë tjetër të cilën ata e kanë të nevojshme për të jetuar. Nësaj të kësaj mëshirë të gjerë, ata i kanë gjithë o mirësi përë Allahu Subhanu Wa Ta'ala. Kurse, kurse mëshirë e veçantë, është mëshirë e cilë e ka përgatitur Allahu Subhanu Wa Ta'ala për besintarët të cilët e kam besuar atë, kam besuar liber të ti, profetët të ti, kam besuar ditët e kemetit dhe janë përgatitur për atë ditë. Këto dhe mëshirët dhe qanë të ka përgatitur Allah i më dhuar për ta ditën e kja mede dhe atë ditë do të shikojnë në ta mëshirët i të gjerë. Mëshirë Allah subhanu e taala, është prej cilësive të, të ti të pandash me prej qenisë të ti gjithmonë. është pandash me prej Allah subhanu e taala. Ndërkoj që ka cilësit e tjera që Allah i më dhuar herë, her, i vepron ato dhe herë nuk i vepronë, kurse mëshirë e tjera cilësit që aje vepron atë mëshiron krijesat gjithmonë. Dhe mëshirë me mëshirën e tij ata mëshironë sonë të dyja gjith. Përderisa jetojnë. Ndërsa e kundërta e mëshirës është zemrimi. Allah subhanahu wa taala zemërohet për krijesat, por jo për të gjithë. Kështu që zemrimi i ti tij nuk është i përgjithshëm për të gjithë krijesat. Dhe zemrimi i ti tij nuk është në çdo kohë, por është në kohë të caktuara. Kurse mëshira e tij është në çdo kohë dhe për gjithë krijesat. Prandaj dhe mëshira e Allahut subhanahu wa taala ashmë e gjerë se zemrimi i ti. Tij. Prandaj dhe profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar në hadithe në shafati ditën e Kiametit. Që njerëzit shkojnë për të kërkuar shafatin tek njerëzit, tek tek profetët, njerëzit shkojnë për, për të kërkuar shafatin tek profetët dhe tek çdo njeri prej tyre që shkojnë, u thot profeti, u thot Zoti iimër zemruar sot me një zemrim që nuk kur zemruar kurse si ai dhe nuk ka për të zemruar kurse si ky lloj zemrimi. Nuk ka qenë zemruar dhe as nuk ka mundur të zemërojë se i zemrim. Domethënë dhe që zemrimi Allahut është në kohë posaçme, edhe jo gjithmonë. Kurse mëshira e Tij është gjithmonë. Dhe kjo tregon që mëshira e Allahut Subhanuhu Teala është më e gjerë se zemrimi ti. si kurse, Allah i Tij. Sikurse Allahu i Madhûr ka shkruar për veten e Tij mëshirën dhe ka bërë detyrë mëshirën vetësti që ti mëshironi krijesat. Ndërkohë që nuk e ka bërë detyrë vetësti zemrimin. Fot Allahu i Madhûr në dy ajete në suan En'am Këtë e bërëbë më kumala e nëfsi e rrahma E ka bërë Allah i më dhurë dhe tyrë Në bivetën e ti i më shirën E këtë rëgën që kë Allah subhanu e ta'ala E shumë i më shirë shumë kërjesën e ti Gjitha që rëgën në hadithën e Bukhariot Se profetës sënë Allahu a.s. Ka thënë Allah i më dhurë kërë kërjesët E shkrua e ti në i dhëndë Në i liber Tek aim Bi arshin e ti Mshira ime e ka mundur zemrimin tim. Edhe ky libër do ndodhet nga arshin e Allahut subhanuhu te ala. Ne këto tregojnë që mshira e Allahut subhanuhu te ala është më e gjerë se zemrimi i tij. Tregohet njëri nga Abu Huraira radiullahu anhu se shkon një person tek profeti sallallahu alejhi dhe sellem me një dial të vogël, edhe e poërçafonte fëmijën. I tha profetit sallallahu alejhi dhe sellem ti personi, a e a e mshiron ti të fëmijën, domethënë tatë? i tha i po i durgu ralloh tha allahu allah, i madhëruar është më i mëshirshëm për ty se sa mëshira jote që ke ti për fëmijën tënd transmetoni me të buhariu allah subhanahu wa taala është më i mëshirshëm për krijesat e ti se sa prindi për fëmijën do t'trogo mëshirën e madhe që ka allah ndaj krijesave të tij gjithashtu gjithashtu tregon namur muxtabi radhiyallahu anhu se solën sahabët ndaj mbas një lufte disa njerëz që si kishin kapur robër ndat ishte një grua Të këpërfetit sallatësemi sondën Ishte një grua e cila përkërkon dhe ndërrobrit e luftus Një fmi dhe mbasi e gjeti e përqafojët e vendos dhe karori saj Kure pa përfetit sallatëselem u tha shokve të ti A mëndoni se kjo nën e hedhë të fëmijen e saj në zjar I tha në të jo, nuk e hedhë në zjar E tha Allah i më dhuash më i më shishën dhe i kryesave dhe ti Se sa kjo nën për fëmijen e saj Ma dje profetit sallallusim ka të reguar që mëshira Allahu në e kërjesëve të tje shumë heme Madhë sa kach Thotë profetit sallallusim Hadithin që e trasmetin më në Bukhariu dhe tjere Allahu i madhur Ku ka kërjuar që i dhe tokën ka kërjuar një qinë mëshira Ose një trasmetin thotë ka bërë një qinë mëshira Nën të dhitë e nën Për i tyre i ka rezervuar Për besintarët në botën tjetër Edhe një për i tyre mëshira dhe Nga E ka zbritur në tokë dhe ma antë të kësa një Më shirojnë kryesën njëre tjetërën Dhe ma antë të kësa një më shire Thotë kali pela e ngreke më thotë Kë mos vrasi të voglinë e saj Ma antë të kësa një më shire një Ndërsa në thënën ti ka rezervuar Allah për besimtarët Gjithë shu të regonë në profetisë Sënë Allah, lëse në më thotë Sikur ta dinte mos besimtarit se qëfar mëshire të madhe ka Allahu i madhëruar, nuk do të hum të shpresën nga gjenneti Allahot. Edhe sykur të adinin besintaret, se qëfar ndëshkimit të rept ka Allahu i madhëruar, nuk do të kishin hum bur friken për i dënimit Allahu subhanu wa ta'ala. Shqy që besintaret duhet jetoj me styrët të dyjave. Kër ne flasim për mëshiren, ne flasim qëtë njofin zotin tonë, Por kjo ne nuk duhet na hutojë për gjunafat tonë të cilat janë shkaktarët e dënimit njeriu. Kur njeriu njëri, duhet kur shikoj gjunafat e tij friksohet dhe kur shikoj mëshirën e Allahut këtë shpresë tek mëshira e Tij. Dhe mes këtyre të dyve duhet jetojë. Nuk duhet të mështrohet për mëshirën e gjerë të Allahut, si kur se të të Allahut njëriu, Allah i madhruar, sikurse nuk duhet të humbi shpresën tek tek mëshira e Allahut për gjunafat e mëdha që bën njeriu, sepse Allahu i madhruar falës i madh, mëshirues i madh. Në Allahu subhanahu wa ta'ala, ashmay mëshirshëm më për njeriu, sesa ç'është njeriu për fëmijën e tij. Allahu subhanahu wa ta'ala ka çëndruar Arsh. Kjo është një përcaktimë thelësor. Arshi është krija më e madhe në univers. Arshi, krija më e madhështore mbi të cilin qëndron Zoti Jon subhanahu wa ta'ala, ka përfshir çdo gjë. Arshi është më mëmë e madhështori dhe ka përfshir çdo gjë, gjithë, gjithë krijesat përpara tij janë gjë e vogël. Allahu subhanahu wa taala ka qendruar mbi arshin që ka pofshir çdo gjë me cilësinë me një përcilje më madhështore ti që është mëshirë më e ti. Prandaj dhe Allahu Madhûru ka përmendur qendrimin e ti mbi arsh në disa ajete thot mëshiruesi mbi arshin qendroi. Si po ti treguar krijesave që Allahu Madhûr sikur se i ka pofshir me fuqinë e ti krijesat dhe me arshin e ti që ka qendruar mbi të ka pofshir krijesat i ka pofshir edhe me mëshirën e ti. Për ndaj dhe thot, Ar-Rahmanu al-Arshis të wa, mëshiru e si mbi arshin rënë. Mëshiru e si mbi arshin rënë. Dhe më thënë, aji cili ka ndër shdoj gje, ka qëndruar mbi arshin e ti dhe ka poseduar shdoj gje me mëshirën e ti. Edhe siku Allah subhanu wa ta'ala, të mos ishte i mëshirës me kryesat, por dhe pronte në ta vetëm se me dritësi. Vallahi, pasha Allah u që është një, gjëti dhe të shikoj këtë në k Tjetër gjë do shikohen këtë univers. Por Ollai i mëdhëruar e ka mbuluar çdo gjë me mëshirin e Tij për këtë arsye e Ti, ti shikon krijesat që jetojnë sot. Gjithashtu Allah subhanahu wa taala e ka filluar Kur'anin me mëshirin e Tij e thotë Bismillahir Rahmanir Rahim. Me emrin e Allahut, Mëshirgjërit, Mëshiplotit. Si kur t'u të treguar njerëzve që këtë libër e ka zbritur si mëshirë për krijesat. Pastaj thot Alhamdulillahir Rabbil Alamin. Falënderimi i takon Allahut Zotit të botrave të regoj që aji zoti botra, pas e të të rrahman e rrahim, më shirë gjerë i më shirë ploti, për do të reguar që Allah e zoti botrave dhe këto janë dy cilësit dhe ti më më dështore, që aji ka përfshirë botra që i ka kryuar vetë, me më shirë në ti të gjerë dhe me më shirë në ti të plotë. Si kurse aji ka të reguar në ajetët që të regojnë që, që i qëndronë mjë arshë, sepse është më shirë uesi. Në jetë t Mëshiruasi Gjithashtu të reguam që Allah i madhuruar ka shkujtë në bërsh Që mëshirë e ime e ka mundur zemrimin tim Mëshirë Allah subhanu e taala e ka mundur zemrimin Allah subhanu e taala Gjithashtu Allah i madhuruar nga mëshirë e ti Nuk i ndëshkon kryesat kura ta pëndohan të kaj Gjithashtu kura ta bën gjunafe i leh edhe i vonon që ta pëndohan E si kur Allah i më dhurë t'i ndëshkontë të të gjithë e kryesët. Për shdoj gjunafë që bënë në ta, nuk dolin të mi faqin e dhejot asni kryesë. Por Allah me më shirën ti i leja ta, u jepë kohë atyre, i afatizonë ata, që ata të kthehen, pëndonë të ka Allah i më dhurë, e gjithë kjo është nga më shirën ti e gjithë që ka për ta. Edhe hajgjë shkatrohet, për para Allah më dhurë shkatrohet, vetëm se nga pislikuj I jo për shkak të mosmshirës së Allahut subhanuhu teaj sepse mëshira e tij është aq e gjerë sa do ta përfshinte po që ai do ta meritonte atë. Gjithashtu Allahu i mëdhuar u ka dhën krijesa vetë shumë mirësi. Ai sa ata nuk i llogarisin dot mirësi. Edhe sikur Allahu i mëdhuar të dëshironte që ti të dëshkonte, ti ndëshkonte krijesat për shkak se ata nuk e falendorin dot Allahun. Për mirësitë që u ka dhën, do ti ndëshkonte dhe nuk do nuk do ishte kjo padërgjimi ndaj tyre. Por Allah dhe mëshirë në ti ka mbuluar ata dhe nuk ka logaritur atyre të pa mundësit falenderi dhe mëshirë të, të mirësirë të allahut si gjuna. Por ka kërkuar për tyre që ata të falendojnë, aqsa kanë mundësit. Thotë Allah i më dhurë në Kur'an, Pojnë të rëddu njërmë të Allah i la të hësuha inë Allah e la gafurur rrahim. Nësa ju thot dëpërpikjeni të numëroni, mirësitë allahut, nuk keni mundësit të numëroni ato, Allahu është fanës dhe mëshirë Si por treguar që ju, mirësinë Allah, nuk e falenderoj ndosë si si ti takon atë kurr. Atëherë kur nuk e falenderoj, do çfarë pret? Po se falenderoj mirësinë Allah për dënimin. Por Allah më dhuar me mëshirën e tij, ka mëshiruar krijesën përnoi thot. Dhe nëse ju nuk i llogarisin dot dhe nuk ulumoron dot vetë mirësi që ka dhënë Allah, atëherë dinë se Allah është falëz dhe mëshirues. Në po mos ishte tillë, ju do të pëso tani në partijë. Mëshirë Allah subhanu wa ta'ale është A që gjërë sa Gjibrili Ali salatu wa salam U tremë prej mëshirë Se gjërë të Allah më dhuar në një moment së këtuar kë Të regot Që profetit salatu wa salam Takon Gjibrili ali salatu wa salam një herë Dhe i thot Gjibrili Ah, si kur më shikojët i mua Muhammed kur unë merja balt Nga deti dhe jahidja faronit Mungoj, thotë, moment dhe vdekes Faroni Kur ufut në detë, me gjithu është të rinë vetë e paqja deti i erdhi përsëri në ato momente e kuptoi që ai ishte i, i gabuar. Por Allah e ka shkruar që kush pendohet momentin mbasi e ka parë dashkimin e Allahu me sy të tij, nuk e panon fundimi. Vetëm një popull i gjithsej e ka parnuar Allahu për ndërimin mbasi kanë parë dashkimin e sy të tyre. Dhe ky është populli i Yunusit alayhis salatu wassalam, ndërsa popujt e tjerë nuk ka ka parnuar pendimin për pas pas ti momenti. Mirë po, faraon në to mëmente, fa amëntu anëhu la ilaha, inëllëdi amënet bi i benu israile o anëmile muslimin, fa të besova, atë zotë të cilë e kam besua ben israile dhe unë janë për një muslimanëve. Edhe Gjibrili mërë të balde afuste mund gojë nga Afrika se mëse kapë të mëshira Allah të më dhura në to mëmente ka ishtë vështira. Allah, Allah, sa i madhët jo Allah me më mëshirën të atë. Kur Jibril Ali Sallatu Wassalam i thie li është mele, meleku më me i dashur tek Allah i nderuar. E njeh kaq shumë Allahu sa ai e di se sa e madhe është Mëshira e Allahut mëdhura sa i gjerë. Dhe nga që e di sa e gjerë Mëshira e Allahut, ku frikësou sa mos ka të Mëshira e Allahut armikun e Allahut. Allahu Akbar. Po Fomosintar të cilët e vënë kokën sër çë për Allahun, dhe i lutën atij, dhe qajnë për të, dhe i kërkojnë falje atij. Alladhine yahmilun al'arsha wa min hawlih. Rabbi, minune, amenu, rabbana, rahmeta, ata të cilët më bartën arshin dhe ata që janë rëthi, i bëjnë të sbihë Allah subhanu wa ta'ala dhe e besojnë ata dhe i kërkojnë fali Allahot për besim të arët dhe thonë, Zotë jo më tike përfshish dhe gjë me dijen të ndër dhe me më mëshiren të ndër, o Allah në fut nëjmë në më mëshiren të ndër. El hamdulillahi والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. Sadojte flasim ne per mshirën e Allahut, nuk ja japem do te hakun per shkrimit te vërtet te mshirës se tij. Nuk ka mundsi do te krije sa ta përshkruaj krijuesin si sa ka m vështirë, m vështirë se ti. La nuhsitna an alejk, anta kama athnit ala nafsik. Çu thot profeti sallallahu alaihi wasallam Krijesa që e njehta Allahun më mirë, thot nuk të lavdëroj ndosë si çfarë mund të vësh tisë të tënd, ti ashtu siç ke lavdëruar ti vetëm ta. Kjo që Allahu mëdhuar ka imëshirë shumë gjere, dhe krijesat nuk mundot do ta tregojnë madhështinë dhe gjërsinë e mëshirës së tij. Por mjafton që njohohin disa prej gjurmëve sa i mëshire që ata me të jetojnë me këtë, e ta lidhin zemrën fort me të, dhe të kërkojnë falë Allahut për gjëna fytyre që Allahu të mëshirojë. Oshë vërtet që Allah është mëshirues shumë, por Allah gjithashtu është dhe dhe ndëshkuës i rrept. Këtë mos e harrojmë, se nëse harrojmë të atëherë na mështron shejtani dhe na fut në gjunaqe duke thënë Allah është i mëshirues, andaj futi në gjunaqe. Por nuk është kështu. Nabbi i vabi anni ana al-gafurur rahim wa an azabu hu, huwa al-azabu al-alim. Treqo orbëve të mi se unë jam falës dhe mëshirues, do treqo atyre se ndëshkimi im është i rrept, të dyja bash. Si a rridë më shirë Allah subhanu ta'ala Allah i madhurë në ka të rrgurë në Quran Gjithashtu dhe profetit sënë Allah Se në argumentet të sakta Disa shkaj që si a rridë më shirë Allah madhurë Një për shkaj qëve është Bamirsia Cile është një për gradëve më të lartë Të dëvoqëmërisë kusha rrinëtë A i ka rritur të këmë shirë Allah subhanu ta'ala Allah i madhurë thë në Quran Inna rahmet Allah i karibu Minel muqsinim Dhe më shirë Allah, Ba mirësve Atyre që kanë rridur gradën e lartë të besinit Inë në rahmet Allah i karibu minë në mëhsinim Gjithashtu një përishkaqeve Që njëri u arinë mëshirën Allah Të është të ndiki Koranin Të mësoj e të dhe të zbatoj e të Thotë Allah O hadha kitabu në në zëllën më barëkum Fët të biuhu Wëtë të ku lë allëkum të rhamun Thotë Allah Kjo është një liber të cine kemi zbëritur të begat Shë Edhe bëhuni të devotshëm, në mos zbaton urdhat e tij që të mshiroheni. Gjithashtu një përshkaqeve që arrin njeriu me anë të tyre. Mshirën e Allahut është që ta dëgjojë Kur'anin kur këndohet Kur'ani. -Kur wa itha quri al-qur'an fa istami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kur të këndohet Kur'ani, dëgjojeni të dhe hesni që të mshiroheni. Gjithashtu një përshkaqe është njëu të kryejë namazin tepis zakat dhe, kaden, dhe të bindet profetit sallallahu alaihi wasallam të dallojmë dhun Kur'anin ualqimu ssalata wa atu az zakata wa, wa atiu ar rasul la alakum turhamun kueni namazin jepeni zakatin nden debinduni profetit te qe t'moshirohani gjithasheni per shkaqeve esht kerkimi i faljes stil arrit te kërkosh falin Allahu i pershkaqe qe njeriu ma an te saj ma an te kerkimi i faljes arrin mshirin Allah subhanet teala thot Allahu me din Kur'an laula tastaghfirun allah la alakum turhamun pse ne kërkoni falje Allahu dhe profeti populli ti çet mëshirohuni. Gjithashtu një prej çka që mund të më dha është lutja. Duaja është një prej lidhjeve më të fuqishme në mes të robit dhe Zotit ti. dhe të tij. Domethënë të lutjes Allahu i madhëruar zb vet shumë shirit tek robi i tij. Allahu i madhëruar vetë na ka treguar një lutje në Kur'an që na mëson ne si të lutemi atij, thotë: Rabbana la tuzigh qulubana ba'de idhetaytana wa hab lana min ladunka rahme. Fotë Allahu i madhëruar Zoti jon mos na i, i devijoj zemrën tonë pasi na ke udhëzuar dhe na dhuron neve prej teje mëshirë ti ti je dhuruesi. Ku Allahu i mëdhuar mëson robërit e tij se çfarë i luten, çfarë i kërkojnë Allah, këto tregojnë që këllë luteshin lutje e pranuar te Allahu mëdhuar kur njëri kërkon atë me zemër, ndër ndërto thuhet na dhuron neve prej teje mëshirë. Gjithashtu më i për shkaqeve, man të sileve arrihet mëshira e Allahut as dobëshmëria. Zbatimi i urdhave të Allahut subhanahu wa taala, thotë Allahu mëdhuar, "Utaqullaha la'allakum turhamun." tregovnitë të, të votshëm që të mshironi. Gjithashtu një prej shkaqeve është vizita e të sumurit. Vizita e të sumurit i prej shkaqjej një njeriu mund saj arrit mshirin Allah subhanahu wa taala, thot profeti sallallahu alaihi wasallam hadithu besakt, kush viziton një të sumur, ai zhytet tek mshira, në tek mshira e Allahu dhuroa. Dhe kur ul atje, ai thot ka qëndruar tek mshira e Allah subhanahu wa taala. Ka qëndruar brenda tek mshira e Allahu dhurouar. Gjithashtu një prej shkaqeve më të mëdha që njeri u manë të saj arrim mëshirë në Allah s.t. që njeri u të tregojë të, të mëshirë shëndaj kërjesëve Profeti s.a.ll. ka thënë Ar-Rahimune, Ar-Rahimu, Ar-Rahman të mëshirë shmit i mëshiron mëshiruasi Mëshir, mëshironi ata që janë në tokë të mëshiroj a i që është në qijel gjithashtu tregojë në një njarje që ka ndohë në kona ishë s.a.q. që i grua Shkon takë ishte velana me dy fëmijë të vëngjël. Edhe ajo ishte kishte tre kokra hurma, hurma arabe. Edhe i jepse gruas. Kjo i jep çdo njerës, një, kjo grua i jep çdo fëmijë nga i hundë me mali për vetë. Në marish njerëz varfër, nuk kishin hanë bukë. Në kujdat të të hurma e dha, fëmia çdo fëmijë hanë atë hurmën e vet. Pastaj kur këto do të hanë vetën, kur i pa ata ata po shikonin hurmën se doën ta merrnin ata. Edhe ajo e ndau atëm gjysmë, i dha gjysmën njerëz, njerëz gjysmën tjetrën. Nuk hanë për vetën fare. Edhe u djelan, edhe dhe ajo çuditë e Isha Ollah, edhe kur erdhi profeti Sallallahu alajhi ve sellem i tha: Ojgurollah, kshu, kshu, kshu ndomi. Edhe i tha ajo Isha çuditësi për kësaj: A e diti që Allau më dhurou e mëshiroi këtë grua për shkak të mshirësi kishte ajo për fëmijët e saj? Allahu. Gjithashtu profeti Sallallahu alajhi ve sellem pa një herë një person. Ishte një person që ky, do ky personi e pa profetin Sallallahu alajhi ve sellem duke puthur një fëmijë atë nipin e tij ose dikatjetër, dhe i tha Ojgurollah, ai puthi fëmijën. Ja po, dhe kjo është mëshira. Po un kam dhjet fëmijë sa dhe nuk kam pushu asnjë prej tyre. I tha, "Çfarë bën që ta ka hequr ty Allahu mëshirën nga zemra jote?" Çfarë bën u që Allahu ta ka hequr ty mëshirën nga zemra jote? Gjithashtu profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, "Nuk hiqet mëshira nga zemra vetëm se nga ajo zemër që, jo që, që është katarrur." Nuk hiqet mëshira nga zemra e njeriu vetëm sa zemra që është katarrur që është për banorët e xhenemit tek Allahu subhanuhu. Sallallahu alaihi wasallam Mëshirë, sallahu, në bamirësi mëshirshëm lutso Allahu ne mëdhuar të na dhurojë në, në mëshirën e Tij, lutso Allahu ne mëdhuar të na dhurojë devocionin e vërtet, sepse kush arrin të arrin mëshirën e Allahut subhanuhu te ala, mëshironi ata që janë në tokë, tu mëshironi që në qiell.